Inför Sveriges nationaldag blev Folkpartiet anmälda till konsumentombudsmannen för otillbörlig marknadsföring eftersom ledande folkpartister inte anser att det svenska folket finns. Anmälaren menade att man inte kan marknadsföra sig som ett folkparti om det inte finns några folk. Gräsning Sverige följer här upp historien. Du lyssnar på Granskning Sverige. Jag heter Maria Johansson. Den så kallade demokratiministern Begitta Olsson- gick nyligen ut i en debattartikel- och svepte iväg ovärdigt osakliga formuleringar som att rasismen i form av Dansk Folkeparti, UKIP, Front National och SD följt av vars mål är att krossa demokratin och upprätta en rasbiologisk diktatur. Granskning Sverige vill ställa några ytterst relevanta frågor som vilken ras kan drabbas av rasism om det inte finns några raser. Vilket folk kan utsättas för folkmord om det inte finns några folk? Hur kan man som svensk bli dömd för hets mot folkgrupp om det inte finns några folkgrupper? Vi ringer Birgitta Olssons presssekreterare Linnea Hinks. Hur menar du nu? Jag anser Folkpartiet att all makt utgår ifrån folket. Folkpartiet är för det parlamentariska systemet vi har där, där folket väljer eh, riksdagen som utser regeringen. Vilka är folket? Ja, folket är ju människorna i Sverige. Och de som väljer, det är ju folkaviraterna som har röstat i Sverige. Okay, men finns det något svenskt folk? Eh, hur, hur menar du? Alltså det är, vi har ju folk som har rösträtt i Sverige och de som så alla har inte rösträtt som bor i Sverige. Det bor ju folk som kommer från andra EU-länder i Sverige till exempel. Men finns det några etniska svenskar? Jag vet inte hur du menar nu. Men hur definierar du en etnisk svensk? Nej, jag frågar dig om du, om du anser att det finns några etniska svenskar. Jag, jag vet inte. Det där är ju en diskussion som, som eh, ofta hamnar i rätt liksom rasistiska det tar inte många sekunder innan Linnea Hinks tar till en teknik och börjar antyda att detta är en olämplig rasistisk fråga. Visst, det är i undantagsfall svårt att i exakthet avgränsa vem som tillhör det etniska svenska folket. Men det är betydligt svårare att på en människas åsikter urskilja vilket parti de tillhör Eftersom till exempel socialdemokrater och moderater tycker likadant i 95% av fallen. Men ingen vid sina sinnesfulla bruk skulle av detta dra slutsatsen att det inte finns politiska partier. Okej, Vad innebär en rasistisk definition? Är det att man anser att det finns etiskt definition? Jo, men, men, man håller på med liksom, att härleda till vikingatiden och allt möjligt. Och där. Mm, är det rasism? Nej men det brukar användas, den retoriken upplever jag i alla fall, att den brukar användas till att, till att framhäva politik som kanske inte är speciellt öppen. Fredrik Reinfeldt blev kritiserad av extremistiska journalister när han pratat om etniska svenskar i fel sammanhang. Etniska svenskar finns nämligen bara när någon enskild ur folkgruppen är förövare och diskriminerar. Då har svenskarna dessutom det tvivelaktiga privilegiet att som enda etnicitet kunna bli dömda för hets mot folkgrupp. Har du en icke-svensk etnicitet, till exempel adopterad från Indien, kan du enligt lagen inte bli dömd för hets mot folkgrupp? Är det så att ni anser att det finns ett etniskt svenskt folk eller finns det inte ett etniskt svenskt folk? Vi har inte tagit ställning till den frågan om det är etniska svenska. Det är inte speciellt relevant. Okej. Okay. Men, men, men, men du får du, bara fråga. Jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag vet Nej, men, inte vad du vill komponera ja, ska, ska fråga nu. Jag måste sitta ursäkta, och hantera en grej här. Ja. Finns det några andra ja. etniciteter på jorden än svenska folket? Finns jag det några... det, Jag har bett dig definiera vad, vad du frågar om när du pratar om etniska svenskar och etniciteter. Okej. Okay. Vilken ja. etnisk grupp ska man tillhöra för att bli dömd för hets mot folkgrupp? Det är klart att alla som är straffbara i Sverige kan dömas för, för samma saker. Alltså alla som uppfyller samma kriterier. Men du, jag, jag har faktiskt inte tid med att, att diskutera det här med, med dig nu, Johan. Jag måste jag måste skriva men, men Linnea, så Du ha en jättebra dag. Tack, det, Johan. Linnea? Ha det så fint. Ja. Linnea, ursäkta. Ja. Hallå. Ja, men... Jag, jag förstod inte riktigt ditt svar på den frågan. Ja. Säger du att det där stämmer ju inte med verkligheten? Att alla som bor i Sverige kan... Ja, ja men du, ett då, då, då, då snackar jag på min dörr här. Jag måste gå. Tack. Ja, men, Hej då, men... Så fort Granskning Sverige försöker nå representanter för Folkpartiet- verkar de vara upptagna och stressade. När de väl säger något kort- är det ofta diffust och svepande formulerat? För att få lite tid och lugn och ro bestämmer vi oss för att ringa för detta partiledaren, Bengt Westerberg. Det är, det jag, det är ingen som har definierat folket, alltså folket. Det svenska folket, om man använder den termen, det är ju de människorna som bor och är medborgare i Sverige. Sen har de rött upp alla möjliga ställen. Går det 10 000 år tillbaka i tiden fanns det inte en enda människa här. Utan de kom vandrande söderifrån. Och sen har folk kommit från alla möjliga olika håll, från andra länder och så, och kommit hit. Och när de vill etablerat sig här, då tillhör de det svenska folket. Det svenska folk är ingenting som har uppstått ur myllan på något sätt, utan det är ju allihop invandrare i någon mening. Svenska folket är inget eget folk som är skild från alla andra folk utan går vi riktigt långt tillbaka i tiden kommer vi också från Afrika. Svenskarna kommer alltså från Afrika. Bengt Westerberg som fortfarande hjälper regeringen med utredningar om hur man ska förfölja oppositionens väljare i Sverige blir mer och mer makaber ju längre han svarar på frågorna. Hur var det med den liberala kolonisationen och indianerna i USA? Var inte ens indianerna ett folk? Men indianerna var de som hade råkat komma dit först. Men det är ju inte när du säger svenska, då är det ju de som bor i Sverige. När du säger de som bor i Amerika, får du kalla dem amerikaner då? då om, om alla som kommit till Sverige blir svenskar så borde ju alla som kom till USA bli indianer. Bli amerikaner, ja. Men de har ju utrotat ursprungsbefolkningen och definierat om att det ska kallas för amerikaner. Ja, men tror, tror du att indianerna på något sätt... Ska, tror du att Gud skapade några indianer och placerade dem direkt i USA? Eller var tror du de kommer ifrån? Men det är Vad för... tror indianerna kommer ifrån? Var kommer de ifrån? Ja, det har du svaret på det. De kommer från Afrika. Vet... Alla kom från Afrika. Ironiskt nog... Gör kanske Bengt Westerberg på grund av sin svenska etnicitet sig skyldig till hets mot folkgrupp när han förnekar indianernas existens. Men det obehagliga med Bengt Westerbergs resonemang är att det ger en historisk tillbakablick på hur de som folkmördade indianerna motiverade och legitimerade sina handlingar under snygga paroller som «freedom» och «liberty». Med logiken att alla kom från Afrika från början och om tusen år är vi ändå döda kan man med lätthet motivera och legitimera varför även den svenska etniska ursprungsbefolkningen ska utrotas. Det känns skamligt att en ledare för Folkpartiet, vars ideologi befriat det japanska folket genom att atombomba kvinnor och barn eller som genom masslakt frigjort indianer Sitter och legitimera dessa historiska grymheter. Vi frågar om han verkligen menar att det inte finns några folk. Ja, men jag tror ju inte att det finns folk. Ja, men då kan det inte finnas folkmord. Folkmord, det, folkmord är ju en, en term i folkrätten. Det är ingenting som jag hittar på, utan det är en term i folkrätten. Och folkmord betyder att någon har ambitionen att ut utrota en grupp som de har definierat som ett folk. Eller som människor själva har definierat sig som ett folk. Ställd inför dilemmat råkar Bengt Westerberg för sig. Folk är man om andra eller när själv definierar sig som ett folk. Frågan blir alltså kan man skrivbordsfolk mörda ett folk genom att hävda att nu är vi inget folk och sen förbjuda folket att själva definiera sig som ett folk. Men det finns ju inget folk. Jag förstår inte vad du menar. Det är all, all, vi är afrikaner allihop om det är det du vill ute efter. Men det borde ju innebära då att det inte finns några språk heller. Det är klart att det finns olika språk. Ja, men det är vi väl överens om. Ja. Men varför Tack. finns varför det, det inte du olika? Ja, men du säger att det inte finns några folk och så säger du att du har vetenskapliga belägg för det. Men det är väl lika Ovetenskapligt som att säga att det inte finns några språk. Du säger att vi alla kommer från Afrika. Ja, men alla språk kommer också från Afrika i såna fall. Då pratar vi alla alltså afrikanska. Ja, det var väl sitt ursprung. De började väl prata i Afrika, det är helt sant. Men om det inte finns några folk så kan det ju inte heller finnas ett folkparti. Vi ringer till KO, konsumentombudsmannen, för att höra om det finns någon chans att anmäla mot folkpartiet går vidare till domstol. Kan man marknadsföra sig som något som man inte ens själv anser finns? Skulle jag säga någonting, eller skulle jag drabbas av någon skulle liksom marknadsföra detta gentemot mig? skulle jag alldeles säkert anmäla det till Konsumentverket- som är tillsynsmyndighet över marknadsföringen att den är eh, Och då kan ju Konsumentverket förbjuda företaget- att marknadsföra sin produkt på det sättet. Så att, så att man kan inte sälja någonting som inte finns? Nej. Du kan inte sälja någonting som inte finns- och låtsas att det finns. För företagare finns väldigt stränga regler- kring hur man får marknadsföra sina produkter- Folkpartiet och flera andra partier lever idag högt på att det inte finns något som motsvarar KO för politiker. Att som alltså. Folkpartiet marknadsföra till exempel massinvandring med argument som allas lika värde och solidaritet utan att konsumentupplysa medborgarna om de enorma kostnaderna är ett solklart fall av otillbörlig marknadsföring. Och därför har vi ett skydd mot otillbörlig, viltförledande marknadsföring. För att du ska ta ställning till om du vill köpa eller inte köpa varan eller produkten, måste du ge en rimlig chans att fatta ett väl, väl avvägt, liksom affärsbeslut. Och därför har vi en marknadsföringslagstiftning som, som hjälper till att rensa i träsket. För att man vill inte att det ska vara vilda västen på marknaden- Företagen har ju starkare muskler än konsumenten och därför har man väl ansett att konsumenten är skyddsvärd. Att det behövs lite strängare regler eh, när man, när man eh, marknadsför saker och ting gentemot konsumenten. Granskningen av demokratin är för lag till en enskilde. Men i praktiken bygger demokratin på att den så kallade tredje statsmakten ska granska politikerna. Hörnpelarna i dagens svenska demokrati är alltså att man har en press som granskar politikerna och att man har politiker som låter sig granskas. Tyvärr har Sverige upprepade gånger visat att ingen av dessa två sakerna fungerar tillfredsställande i det svenska samhället. Kanske är det dags för svensk demokrati att skaffa sig en ordentlig väljarombudsman och rensa upp i träsket- –så det inte är rena vilda västen, som konsumentombudsmannen uttryckte det. Mm, mm, mm. Om det nu inte finns några folk, vilka folk är det då Folkpartiet vill integrera? Varför har Folkpartiet en integrationsminister– om det finns någon etnisk svensk ursprungsbefolkning att blanda upp. Jag tillhör en av dem som har tänkt en del på vad hände i Europaparlamentsvalet för en dryg vecka sedan. När jag tittar på det utifrån så är min bild att det i beror på ett långsiktigt slarv med att ta ett politiskt ledarskap. Att man har jamsat med främlingsfientliga rörelser. På ett sätt som man har tillåtit- att de främlingsfientliga har fått sätta agendan. Folkpartiets integrationsminister Erik Ullenhag- som här tillsammans med vänsterextrema tidskriften Expo- lovar indoktrineringssatsningar- gentemot oskyldiga svenska barn- på grund av att några partier i Europa- satt ner foten mot Folkpartiets- okontrollerade massinvandringspolitik. Erik Ullenhag hävdar- –att det bästa sättet att motverka det han kallar främlingsfientlighet är att föra en dialog. Gränsning Sverige ringer till Erik Ullenhags presssekreterare och frågar om vi kan få en dialog i form av en intervju. Vi skulle gärna vilja ha en intervju med Erik Ullenhag. Vi sitter i en bil just nu, men jag, jag ska kolla i kalendern och så återkommer jag till dig. Ja. Okej, okay, det finns ingen möjlighet att göra det nu. Det är några korta frågor på fem minuter. Vi ska precis in på ett möte nämligen. Mm. Vi har stannat precis här. Tyvärr lyckas granskning i Sverige som vanligt ringa precis den sekunden som man har stannat bilen och Erik Ullenhag just klivit ur. Ja, alltså jag, eh, Erik är eh, på, ett, på ett möte nu. Jag sitter i bilen. Men jag, jag hör av mig till dig. Vi börjar misstänka att detta med möte är det gamla vanliga svepskälet för att slippa svara på frågor. Och att presssekreteraren Makan Afsiniad inte kommer ringa tillbaka alls. Så vi ber att få ringa upp igen efter lunch. Ja, det var Johan Andersson som ringde här vid lunch innan. Vill du prata med Erik om några frågor kring demokrati? Ja, eh, det, det går tyvärr inte. Vi avbörjer. Ah, då vill jag gärna veta varför. Det, det, det är mitt besked. Okej, okay, men då vill jag gärna att du svarar på några frågor här. Eh, du vill intervjua Erik och eh, vi avböjer. Ja, men jag kan bara ställa en fråga till dig här. Anser du att all makt utgår från folket? Du kommer inte få svar på dina frågor. Okej. Okay. Anser du att det är så att all makt utgår från folket? Tack. Ullenhag, som kallas sig Folkvald, sitter med en mångmiljon lön- och sprider hat mot den politiska oppositionen på ett nästan kusligt sätt. Avshiniad som själv- bor i en prålig sekelskiftesvåning mitt i Vasastan, bemödas inte ens med att svara på demokratifrågor från journalister eller väljare som inte ställer exakt rätt frågor. Gränsning Sveriges demokratitilltro gör att vi inte nöjer oss med detta icke-svar. Vi ringer till hela Erik hagstab för att få svar på frågorna. Det hela visar sig bli till en fars. Jag ringer från en radiokanal som heter i Sverige. Jag har några korta frågor om det finns fem minuter. Just nu så sitter jag lite illa. Jag, jag kan inte, jag ska ha på ett möte just nu så att jag har inte tid att få det. Och... Jag är på väg in på ett möte ah, äh, faktiskt. Nej, jag är precis inne och talar. Det går inte bra. Ja. Jag är gärna jag för Jag, jag i i princip hela kvällen och imorgon också. Hur är det med den personen du får prata med, tycker jag? Äh, Men är så. inte du politisk saken ni? Men då hänvisar jag till markan. Men du är eh, väl en politisk saken nu. Eh. Han blir att klår till markan. Okej, okay, så det är ett moment 22 här där jag inte. Det finns bara markan Erik, det finns de vägrar svara och då är det. Då blir det inga svar helt enkelt. Nej, jag antar att, att det är så. Hela Ullenhags politiska stab- har alltså blivit beordrade att inte svara på några frågor. Men man verkar även ha dålig fantasi på vilka bortförklaringar man ska använda sig av. När vi till slut ringer den rutinerade statssekreteraren, Jan Ove Gerrestål, blir det närmast parodiskt. En har ni kan ha som inte ganska i Sverige. Ja, men så. Det är ganska i Sverige. Kan jag kan få ringa upp honom senare senare. För, är, sitter du dum till nu eller? Ja, jag sitter dum tycker Jag får telefonen. Tack. Okej, okay, för att jag, jag har inte det framför mig nu men du, du ser inte äh, det. Men, då, då kan får jag, jag ringa, ringa igen? På ja, jag har ringa om tio tid. Okej, tack. Oh, tack. Hej, okay, hej. tack. Hej. Vi ställer tidtagaruret och ringer efter exakt tio minuter. Då uppenbaras ännu en skamlig situation från en demokratisk representant. Så här beter sig alltså en vuxen man i dagens Sverige som utnyttjat skattebetalarnas pengar för att tillskansa sig två lyxlägenheter, en i Vasastan och en på Östermalm. –Vem sökte du? –Jag sökte Gärre Jan-Ove. –Ja, precis. Det är hans assistent. –Okej. Okay, för jag vill gärna prata med jan och vi Är han kvar? Eh, –Nej, han sitter i möte. <laughs> Okej. Okay. Det, det, jo, han bad mig ringa för 10 minuter sedan. Det, det mm. var sen alltså en lögn då? Han skulle in på ett möte nu eller vad då? Nej, nej. Så var det nog inte. Utan det var... Ja. Ja, men vänta lite. Jag ringde för 10 minuter sedan. Då sa han, ring tillbaka om 10 minuter så ska jag svara på dina frågor. Och nu sitter han i möte. Alltså, ärligt talat. Tror du att jag ska tro på detta? Tyvärr, tyvärr så måste jag nu gå in i ett möte. Ja, du ska också ha möte. Ja, ja, ja, jag får välja dig. Tack. Hej. Varför beter sig Folkpartiet så underligt? Kanske är man medveten om att man genom omdefinering av svenska folket till medborgare förändrat välja basen till fördel för sitt eget partiprogram och därmed utfört ett valfusk. Utan någon demokratisk legitimitet- har man kört över svenska ursprungsbefolkningens grundlagstadgade- demokratiska rätt till sitt eget land. Kanske är man politiska karriärister- som byggt sina framgångar genom mediestrategier- som inte innefattar att svara på frågor från Granskning Sverige. Folkpartiet är sjukligt intresserade- av att peka ut etniska svenskar när det handlar om negativt laddade saker som utövande av så kallad diskriminering eller hets mot folkgrupp Men har svenskar gjort något bra till exempel några av historiens mest makalösa uppfinningar som propellen svetsen datormusen eller kullager då är etniciteten helt ointressant I ett extremt land blir den som känner stolthet och gemenskap med dessa svenskar stigmatiserad och stämplad som rasist eller nazist. I ett normalt land hade ett folkparti ägnat nationaldagen åt att hylla svenska genier som Carl von Linné, Christoffer Polhem, Alfred Nobel och Håkan Lantz, Vars genialitet haft en stor betydelse för vanliga människor. Du har lyssnat på Granskning Sverige med mig Maria Johansson.